Egy Uralkodás Okmányai Egy órával azután, hogy Nogaré kiadta lelkét, Alan de Preilles úr a király titkárának, Maillardnak jelenlétében lefoglalta a pecsétőr palotájában talált valamennyi okmányt, iratot és aktacsomót. Ezután a király személyesen tett egy utolsó látogatást miniszterénél. Csak nagyon rövid ideig állt a holtest előtt, Halvány szeme rebbenés nélkül merett a tetemre, mintha szokása szerint kérdezni akarná. A tanácsa, Nogaré? S mivel választ nem kapott, csalódottnak látszott. Ezen a napon Szépfülöp elmulasztotta a szokásos reggeli sétáját az utcákon és a piacokon át. Egyenesen a palotába sietett, ahol Maillard segítségével neki látotta Nogaretnál talált, s előzőleg a dolgozó szobájába vitetett iratok átvizsgálásának. Kisvártatva, engőrende Marin jelentkezett. Az uralkodó és Koagyutora egymásra nézett, a titkár magukra hagyta őket. Egy hónap után a pápa szólalt meg a király, s megint egy hónap múlva Nogaré. Félelem, csak nem szorongás nyilvánult meg hangjában, mikor e szavakat kiejtette. Aztán az egyik székre mutatott, és már leült. Egy ideig hallgatott. Kétségtelenül különös véletlenek, szőr, mondta végül. Hasonló dolgok nyilván minden nap előfordulnak, de mert nem tudunk róluk, nem ütközünk meg rajtuk. Öregszünk, engelrend, és ez éppen elegendő átok. A király 46, Márin 49 éves volt. E századokban kevesen érték meg ötvenedik életévüket. Ki kell válogatni ezeket, mutatott a király az irathalomra. Munkához láttak. Az okmányok egy részét a palota épületével létesített királyi archívumban fogják elhelyezni. A folyamatban lévő ügyekre vonatkozó aktákat már így őrzi meg, illetve átadja jogtudósainak. A többi elővigyázatból a tűzbe kerül majd. A dolgozó szobában mély csend honolt, amelyet alig zavart az utcai járosok távoli kiabálása és Párizs lármája. A királya nyitott irat kötegek fölé hajolt, szeme előtt vonult el 29 esztendő, eddig uralkodása. Ez idő alatt embermilliók sorsát intézte, és befolyását kiterjesztette egész Európára. És ekkor hirtelen a maga sorsától, a saját életétől idegennek tűntek ezek az események, problémák, konfliktusok és határozatok. Egyszerre más megvilágításban látta mindazt, ami eddig napjait munkával, éjszakáit gondokkal töltötte ki. Mert váratlanul felfedezte mindazt, amit mások gondoltak és írtak róla. és mint egy kívülről szemlélte önmagát. Nogaré megőrizte a követek leveleit, a vallatásokról írott részletes jegyzőkönyveket és a rendőri jelentéseket. Ezek az írások olyan képet mutattak a királyról, amit ő maga nem ismert. Egy távoli, kemény lényt, akitől idegenek az emberi gondok akit az érzelmek meg sem közelíthetnek egy elvont figurát, aki az emberek felett uralkodó és azoktól eltávolodott hatalmat testesíti meg. Megdöbbenve olvasta a nyolcadik bonifáccal való nagy visszájt elindító Bernard de Sasset püspök két mondatát. Hiába ő a világ legszebb férfia, nem tud egyebet, mint szótlanul nézni az embereket. Ez nem ember, nem állat. Ez egy szobor. És uralkodása egy másik tanújától az alápiakat olvasta. Semmi nem fogja megtörni őt. Ez egy vaskirály. Vaskirály, suttogta magában szép fülöp. Így jól tudtam hát takargatni gyengeségeim. Még kevéssé ismernek minket mások, s mi rosszul fognak megítélni engem. Egy nevet pillantott meg, s ez emlékezetébe idézte azt a rendkívüli követet, akit uralkodása legelején fogadott. Rabban Kaumas, kínai Nestoriánus püspök kereste fel a nagy Perzsa kán, Dzsingisz ivadéka nevében. Szövetséget kínált, s ezzel együtt százezer emberből álló hadsereget és háborút a törökök ellen. Szépfülöp akkor húsz éves volt. Micsoda mámor egy ifjú ember számára, egy olyan keresztes hadjárat lehetősége, amelyben Európa és Ázsia összefog. Micsoda nagy Sándorhoz méltó vállalkozás. De ő mégis más utat választott ezen a napon. Nem lesz többé keresztes hadjárat, nem lesz többi háborús kalandozás. Minden erejét Franciaországnak és a békeügyének akarta szentelni. Vajon igaza volt? Milyen életelet volna, milyen birodalmat alapított volna, ha elfogadja a Perzsa Kán ajánlotta szövetséget? Néhány pillanatig elábrándozott a keresztények lakta területek gigásziméretű visszahódításáról, amely dicsőségét biztosította volna az eljövendő évszázadok során. De hetedik Lajos és Szent Lajos is hasonló álmokat kergetett, s hadjárataik teljes kudarccal végződtek. A király visszazökkent a való életbe, s egy újabb pergamen köteget emelt fel. Az irattartón egy dátum állott, 1305. Ebben az évben halt meg felesége, Johanna királyné, aki navarrát hozta a királyságnak, s az ő számára az egyetlen szerelmet. Soha nem kívánt más asszonyt, s amióta ő meghalt, kilenc éve, nem nézett más nőre. Amint levetette a gyászruhát, lázadásokkal kellett szembeszállnia. A rendeletei ellen felkelt pár is arra kényszerítette, hogy a tempülben keressen menedéket és a következő esztendőben letartóztatta ugyanazokat a templomosokat, akik menedéket és védelmet nyújtottak neki. Nogári megőrizte a perle folytatására vonatkozó feljegyzéseket. És most, annyi más után most Nogári arca is eltűnt a világból. Nem maradt belőle semmi egyéb, csak ezek az irathalmazok, munkásságának tanúi. Mennyi feledésre ítélt dolog szunnyad itt, a király. Mennyi pereskedés, kínés halál. Nyitott szemmel elmélkedett. Miért? tette fel a kérdést önmagának. Milyen célokért? Hol vannak győzelmeim? A kormányzás olyan mű, amely nem ismeri a befejezettséget. Talán csak néhány hetem van hátra még. S mit tettem, ami túlél? ami biztos, hogy fennmarad utánam. Átérezte a tettek örök hiába valóságát, azt az érzést, amely a saját halála gondolatától zaklatott embert kínozza. Mariny öklére támasztva széles állát, mozdulatlanul ült, s nyugtalanul figyelte az elkomorodott királyt. A kohagyútor számára megbizatásai és feladatai gyakorlásában viszonylag minden könnyű volt, Kivéve azt, hogy az uralkodó némaságát megértse. Bonifác pápával szenté avattattuk nagyapámat, a Lajos királyt, szólalt meg szép fülöp. De hát valóban szent volt-e? A királyságnak hasznos volt az ő szenté avatása, felelt Marín. Jobban tisztelik a királyi családot, ha tagjai között szent is akad. De a továbbiakban szükséges volt-e erőszakot alkalmazni Bonifáccal szemben. A pápa már ott tartott, hogy kiátkozza felségedet, mert államában nem az általa kívánt politikát gyakorolta. Felséget teljesítette a királyok, királyok kötelességét. Felséget azon a helyen maradt, ahová Isten rendelte. És felséget kijelentette, hogy királyságát Istentől kapta, és senki mástól. Szépfülöp egy hosszú pergamentekercsre mutatott. És a zsidók? Nem túl sokat égettünk meg közülük. Ők épp olyan emberi teremtmények, mint mi, szenvedők és halandók. Isten ezt nem parancsolta. Felséget Szent Lajos példáját követte, s a királyságnak szüksége volt az ő kincseikre. A királyság, a királyság, szüntelenül a királyság. Meg kellett tenni a királyságért. Ezzel tartozunk a királyságnak. Szent Lajos szerette a hitet és Isten nagyságát. Én vajon mit szerettem? kérdezte halkan szép fülöp. Az igazságot szőr, az igazságot, amely a közjót szolgálja, s lesújt azokra, akik nem követik a világ folyását. Sok olyanakat uralkodáson folyamán, aki nem haladt a világgal, s ha a századok hasonlítanak egymáshoz, még sokan is lesznek ilyenek. Egymás után emelte fel az asztalról Nogári iratait, aztán visszajtette őket. A hatalom keserű dolog, mondta. Semmi nem lehet nagy felség, ha nem része a keserűség, felelte Mari. Krisztus urunk tudta ezt. Felséged nagyszerűen uralkodott. Gondoljon arra, hogy koronájához csatolta Sártöt, Bügencit, Champaint, Bigort, Anglumét, Márst, Doét, Montpellier-t, Franszkomtét, Lyon-t és Gályán egy részét. Megerősítette városait, amint atya ő harmadik fülöp kívánta, hogy azok többé ne legyenek kiszolgáltatva se külső, se belső ellenségkényének. A régi Róma törvényeire támaszkodva újjáalkotta a törvényt, ugyancsak megalkotta a parlament szabályzatát, hogy az a legjobb határozatokat hozza. Igen sok alatt a királyi polgárjogát jogát adományozta. A jobbágyoknak személyes szabadságot adott számos tartományban és kerületben. Nem, szőr, nincs igaza, ha attól fél, hogy hibázott. Egy megosztott királyságból olyan országot kovácsolt össze, amelyben már-már egyetlen szívdobog. Szép fülöp felállt. koadjutorának hibátlan érvelése meggyőzte, s ezekre az érvekre támaszkodva gyűrte le, a természetével nem egyező gyengeségét. Talán igaza van, engörrend, de ha a múlt kielégíti kegyelmedet, mi a véleménye a jelenről? Tegnap a Szent Mári utcában az éjszakoknak kellett féken tartaniuk az embereket. Olvassa, mit írnak Sámpány, Lion és Orleán királyi főtisztviselői. Mindenütt elégedetlenkednek. Mindenütt panaszkodnak, a gabona drágulása és az alacsony bérek miatt. És akik kiabálnak, engörrend, nem értik, hogy amit követelnek, s amit szeretnék nyújtani nekik, az az időtől és nem az én akaratomtól függ. El fogják feledni győzelmeim, s csak az általam kivetett adókra fognak emlékezni, s majd szídnak, hogy nem tápláltam őket megfelelően, amíg éltek. Marint most jobban nyugtalanította a király beszéde, mint előbbi némasága. Soha nem hallotta tőle sem bizonytalanságának, sem bátortalanságának, így nyílt megvallását. Felség, mondta fennhangon, hangon. Több tárgyban kell döntenünk. Szépfülöp ismét rápillantott az asztalon szétszórt iratokra, uralkodásának okmányaira. Aztán kihúzta magát, mintha saját magának adott volna parancsot. Igen, Engerend, határoznunk kell. Az erős emberek sajátja nem az, hogy nem ismerik a habozást és a kéteit, amelyek az emberi természet alaptulajdonságai, hanem az, hogy gyorsabban felül kerekednek rajtuk.